І в мене вдома проти мене все. І там мене чекає тільки біда. Але є на місці таке і очікування, і жага, якоїсь волі, якоїсь затишку. Є те місце на землі, куди можна подітися отаким от сіромахам. Є таке місце, хоч і далеко воно звідси. Де це, і що це? На річці Дніпро, що тече через мою батьківщину, в низів'ях, де вже близько Чорне море живуть вільні люди, збираються вони туди, головним чином, з України. Але приймають кожного, хто може і хоче жити чесно, хто воїн добрий і товариша в біді не лишить, хто може бути їм другом і братом. Все там вивіряється на правду, на життя і смерть, на вірність і мужність. Називається це місце Запорозька-Січ, а людей тих називають запорозькими козаками. Козак – це ж як казах. От бачиш, є слова близькі. А що казах, що козак – Аби товариш був добрий. Мови нашої української я тебе почну вчити вже зараз потроху, поки мандруватимемо. А там вивчися, аби добратися. А що прізвища нема в тебе, то завжди щось вигадається. Ось хоч би тушканом деба назвати. Хоч у тебе є такі щось від ховрахів, яких ти так полюбляєш, «Підстрілювати в степу? Ну як, згода?» Айдарові стало на мить страшно полишити назавжди степ, полинути геть кудись на чужину. Але він подивився на Данила, який говорив весело, трохи збуджено і трохи, надмір, весело. І зараз чекав доволі напружено на Айдарову відповідь. «А якою могла вона бути?» Лишитися тут, в степу гнаним і цькованим, під проклятим усім родом, відмовитися від єдиної опори у навколишньому світі цьому, ось у цьому світлоокому, чоловікові який став йому тепер ріднішим за всіх. Що мене питати, Данку, разом то разом. «Тепер куди ти, туди і я. Все!» Данило обійняв Айдара за плечі і ще трохи постояв отак мовчки. А тоді сказав, «Перш ніж зберемо всю дорогу, є ще одне. Ми пролили чимало крові один за одного. Є у нас такий звичай на Україні, коли двоє козаків – Таких, як ми, знаходять отак один одного І відчувають водночас, що віднині дорога у них спільна На все життя, то стають вони кревними братами І в нас кажуть побратимами Вона в нас немає, Най і буде вода, то природніше Данило взяв кинджал, витяг його із піхов і набрав у піхви води. Тоді кінцем кинджала розрізав собі мізинець на лівій руці і вицідив у піхви із водою кілька крапель крові. Тоді мовчки простягнув кинджал Айдарові. Той проробив те ж саме. Піхви були широкі, бо кинжал великий, і Данило кінцем ножа. Колотив у них воду І кров змішалася з водою Данило глянув на Айдара Мовчки впрост Ніби в останню митчі Вивіряючи або зазираючи Крізь очі хлопця До нього всередину І випив половину того, що було у піхвах Решту подав Айдарові Той випив до кінця Погляд Данила Потеплішав Але вираз обличчя у нього І далі був поважний він підійшов до Айдара і поцілував його тричі навхрест. Айдар повторив його дію.